Побачив бояна. Боян славетний, радо привітав він його, благословення матері землі на тебе. Давненько не було тебе у наших краях, чи не корінь? запитав співець. Атож, я та ще мій син Зорислав. Зорислав? аж засміялася на сама до себе. Ім'я дивне, а тебе чого сюди принесло? поцікавився Боян. Залишив отару, прийшов у степ. «А запитай мене, дурного!» З досадою одвітив корінь. Синка мого потягнула на битву поглянути. Всі вони однакові!» — кивнув баян. «Мій провожати теж такий запальний, аж підскакує. Бо ще не смалені. А і Зареслав мій, Ви, як вовк у ночі, Хочу між люди, Хочу до городища, Хочу у мандри, У пастку йому закортіло, ось як». Я міркую. Хоч ти йому скажи, бояне, може, тебе мудрого він послухає. А що я йому скажу? хитро осміхнувся співець. Будь-якову квітку як не заворожує. Вона все одно будь-якове сім'ї вроди. а пшеницю хоч змішай з бликотою, та вона таки золотий колос викине з парості. Не бійся за сина кореню. Орлині крила просять польоту, знаю, з неба можна впасти на скель, розбитися, а проте путь орла один єдиний понад горами у небо. От спасибічки допоміг, невдоволено сказав корінь. Гарно мовив Боян, радозвався зарислав. Та я знаю, зітхнув корінь, що тобі до вподоби такі слова. А як же? Орлятко прагне волі, а батько не пускає. Та одна справа летіти орляті над горами, над степами вольними, а інше прагнути до стерва, де в'ються мухи і гави трупоїди. Теж мудро сказав кореню, похвалив боян. Проте справжній орел не торкнеться дзьобом стерва, хоч і пролетить над ним. Тож не бійся за юного птаха. — Ех, розмовляємо про пусте. скрикнув Зарислав. А там щось страшне діється. Боян припав до землі, послухав, на його обличчі карбувалися знаки тривоги. Важко землі. Стогне вона. Там діється щось погане. Наче сюди вал котиться. Наші вої втікають, — увідчий крикнув Зарислав. Не може того бути, — заперечив батько. Як-то втікають. «О, зайці мізерні!» Заскриготів зобами юнак підскакуючи на могилі, а попереду сам цар. Тільки шолом виблискує. «Ходімо звідси, бояне, Тихцем сказав корінь. «Я перевезу тебе на той бік». «Пісня не втікає кореню», осміхнувся співець. «Так тебе ж можуть убити». «Мене може бути, а пісню нізащо. Я теж не піду». Завзято крикнув Зарислав. Побіжу на поміч. З чим? З голими руками? посварився корінь. Зарислав метнув погляд довкола, забачив неподалік здоровину палицю, на якій було почеплено кінський череп, висмикнув її з землі і замахнувся аж свиснуло. Добре довбешка. гукнув вдоволено. Ще якби коня, даримо його, сказала Мирося. Ген під могилою пасеться. Гнітко, бачиш?» Зарислав ковзнув поглядом по хлопцеві, радо ляпнув його долони по спині. «Звідки в тебе кінь? Ти ж провожатий. А я пас його. Він боярський. Не бійся, бери. Біжимо, я заберу свої торби, а ти лети до війська». Вони під стрибом побігли вниз, аж бур'ян зашелестів. От не послух тривожну мову корінь. Не відав я, що в нього кров така гаряча. А втім, я колись такий був. Ач як метнувся, глянь, скочив на коня і полетів, мов навіжений. Мирося повернулася бігцем на могилу, зачаровано дивлячись, як Зарислав, вимахуючи довбнею, нестримно летів назустріч бойовому клекоту. «Світовиде, збережи його!» Геруни пошли блискавиці на поміч з витяжціві, шепотіла дівчина, витираючи за сльозині від напруги очі. А Зарислав відчував себе в сідлі на чептах у небі. П'янка хвиля налетіла,